get the yell with the spell out Hitzineko asteak asedu ilargia. Larumateko gauean bederen, bete-betea zen Asetzen ez dena pena da, eta hori da dena, edo hori da pena. Japonia ikaratu da, lehenik itxasoa, itxaskara. Ondoren lurra, lurrikara. Eta ondoren zutik geratu den apurra. Telebisteek, beste albisteek, duten garrantzia izkutatu dute Japonian, agonian. Epizentroa bihurtu da. Epizentroa eta zentroa ere bai. Hau da, nukleoa. Ez eta bai ororen nukleo-nuklearra. Fukushimako zentral nuklearreko iesak, ura eta elikagaiak kutsatu ditu. Baina zer da ies egin duena? Homer Simpsonen hanka sartze bat izan alda dena. Eta ura eta elikagaiak kutsatu badire... Sinexi behar aldugu gizakia libre geratu dela. Baina tira, oraindik irripar egiten dugu txikiak ginenean, erraten zigutenean, supereroidenek, errea dioktibitateari beharrik, edo esker, lortzen zituztelea beraien superbotereak, supermanek salbu, eta ala gabiltz. Itz eta pitz Norbaitek noizbait Salba gaitzan zain Salbatzeko salbuespena kantonamenduko menduko Autezkundeena Hautezkunde, Baina ez Austekunde Austekundeena baino Austen ez denena Gehien goek Jarraitzekotan baitabiltz lengu eskema bera. Bitartean beraz ez zena, da aldatzen ez dena. Agian hautsekundeak behar lukete. Hautsak arrotu bailitezke. Gosek rebetan eske ibili direnekin bezela. Eta sentsazioa dut gauzak ez direla aldatzen. Hautsak arrotzen aritzeak ez duen arren egoera baretzen. Lehen bare etzen eta kosta ez dena lehertzen, libiako kostako gatazka izan da. Horain batasunarena datxan da dena dira batasun batuak. Alegia, Europar batasuna eta Ipar Amerikako estatu batuak. Hegazkinak dabiltzan bitartean beraien sabelak ustutzen, sinisten dugu zuzen egiten dabiltzala. Egiazki interesatzen zaizkiela giza eskubideak. Horregatik Espainiak ez du torturatzen Estragurburgoako epaiek diotenen aurka eta Frantziak jende ororen eta kultura ororen eta hizkuntza ororen alde egiten nulan eta estatu batuak Guantanamo itxi du eta Buda air ere bai eta inorrez du bere gogoaren aurka an Erraz eta erraz erraten dut beraz, ez dutela kasualitatez errimatzen gerrak eta okerrak. Now we got, now put with you down the floor. we got on the wall that. I love the friend from them and those. Conquer my enemies and all of my foes. But now they whip them from out of the sheet clothes. Separate the French from the bros. Use it as a mission to overcompose. Now for the mess of them, lose them composed. them come and type up in a deal with my...